До до його вититці вже звикли. Але на Зерислава непорушна постать справила тяжке враження. Він гірко похитав головою. «Ех, царю, царю! Хотів не в миру а маєш смерть!» «Він не мертвий!» – гнівно заперечив Печорун. «Я слухаю його волю і передаю людям!» «Ти вбивця, суворо, двітив Зерислав!» Ти вбив його і Миросю, ти віддав Катові за рулю. Люди, він бреше, шаленів радник, то воля царева. А опісля бів далі юнак, ти набрав чуженецьку дружину, наклав нечовану данину на витиців та сусідні племена. Ти ворог яровитів, візьміть його, бризкою чи слиною, завершав Печорун але ті, опасливо поглядаючи на вируючу юрбу, не рушили з місця. — Маю віддати цареві належне, — сказав Зарислав, добуваючи з запазухи чорну пляшечку. — Дубе, допоможи! — Не смій, — погрожував печерун. — Світовид покарає тебе! Дуб лезом меча розціпив цареві зуби. Зарислав улив кілька крапель прозорої рідини в рот. Витиці, тамуючи подих, тиснулися до ганку, заглядали через голови. Над майданом зависла дивна тиша. Цареве обличчя поржевіло. Судомно піднялися груди, затріпотіли вії. Ожив. несамовито зарепетували діти, а за ними дорослі, старі, ожив горвій. «Слава Зариславу! Слава!» Печерун закам'янів одне з подіванки. Горві розплющив очі, безтямно дивлячись на Юрбуна Зарислава. «Де я? Що зі мною?» – почулися тихі слова. «Я повернувся», – лагідно відвітив юнак. «Я привіз тобі з далекого краю живу воду, і ось ти знову живеш». «Живу воду!» Горві з жахом глянув на юнака, Побачив печеруна. «Завжди! Жива вода? Відьма! Було це чи ні?» «Було, царю!» «Два літа ти спав непробудним сном І не прокинувся б, якби не вернувся я У зоряних синів рода й лади Я добув живої води, щоб повернути тобі життя, Яке ти не вмів цінувати Царю, царю, нащо тобі невмирущість, коли ти не можеш дати ради звичайному життю, невмирущі не може збагнути смертного. Чужа рана лише тоді болить, коли я сам знаю, що це таке. Чужа біда лише тоді серце стисне, коли сам тую біду звідаєш. Щось вартісне тільки тоді, коли його можна втратити. Правда твоя. Гірко звався Горвій, схиляючи голову. Але що мені з тієї мудрості нині? Гріх кривавий на мені. Я волів кохану доньку згубити. Нащо ти повернув мені життя? Пече мені? Пече? То відьма з жахом бурмотів печерун, Ховаючись за престолом. То не я. Зарислав махнув рукою з що вийшло кілька постатей з загорнутих у чорне. Впали з запони, і люди побачили бліде, але усміхнене личко моросії, і тримали за руку з-за руля. Цар глипнув на них і затулив лице долонями. Хто це? У пері прийшли пити мою кров? Пийте, пийте, я заслужив. Я вчинив страшний гріх. Отямтеся, батьку, крізь сльози мовила Мирося. То я, ваша донька. Я вбив тебе, ридав цар, страхаючись, розплющити очі, твоя кров дала мені невмирушість. О, проклятий, проклятий. Доню твоя тінь прийшла мучити мене. Прокиньтеся, благально прошепотіла донька. Ви знову живий, а я не була мертвою. Торкніться, то моє тіло. Живий тепле, та це був сон? розгублено запитав Горвій. Та ніч. Відьма, кров, вважай, як хочеш, почувся голос Бояна. Старий співець вийшов за спин дружинників, підступив до ганку.